Мандрівка вулицями міста в супроводі гурту з-під мосту була не швидкою. Весь світ був для них театром, художньою галереєю, мюзик холом рестораном та плювальницею. Крім того, ніхто з членів гуртою уявити собі не міг, що можна пересуватися по прямій лінії. Пудель дзвіночок супроводжував їх, намагаючись триматись якнайближче до центру групи. Костя ніде не було і сліду. Вільям запропонував понести Гава, він відчував, що цей собака став йому по-своєму дорогий. Принаймні на сотню доларів. Щоправда, сотні доларів у нього не було, але завтрашній випуск обов'язково принесе достатньо грошей, чи не так? І навряд чи ті, хто полює на пса, зважилися б на що небудь просто на вулиці, при світлі дня. Особливо, коли врахувати, що це світло було скрізь. Комари сповнювали небо, немов старі ковдри, дим опускався на землю і зустрічався з туманом, що піднімався від річки. І тьмяне світло струменіло буквально з усього. Вільям спробував подумати над заголовком. Йому ніяк не вдавалося вийти на влучне формулювання – Воно мусило багато чого включати, а йому рідко щастило вкласти гігантські складнощі світу менше, ніж у півдюжини слів. Сахарисі це вдавалося краще. Вона сприймала слова як елементи конструктора, які можна скласти як завгодно. Її найкращий заголовок стосувався якоїсь давньої тяганини між гільдіями і був набраний у колонку. Шокуюча правда про сварку між гільдіями. Вільям ніяк не міг навчитись добирати слів за довжиною, тоді як Сахариса опанувала це за два дні, йому давно вже варто було б заборонити їй називати правителя ветерани гарантом. Якщо вірити енциклопедії, це не було помилковим визначенням, і слово гарно поміщалося в колонку, але коли Вільям бачив його в газеті, він почувався навдивовижу беззахисним. Саме таке занурення в особистий світ і призвело до того, що Вільям, зайшовши до друкарні на чолі вервички безпритульних, не помітив нічого підозрілого, аж доки не побачив обличчя гномів. «А ось і наш письменник», – сказав пан Шпилька, виступаючи наперед. «Пане Тюльпане, зачиніть двері». Двері грюкнули, коли пан Тюльпан штурхнув їх однією рукою. Другою він міцно затуляв рота Сахарисі, котра викотила очі на Вільяма. «О, він приніс мені песика», – сказав пан Шпилька. Коли він наблизився, Гав загарчав. Вільям позаткував. «Варта, скоро буду тут», – сказав він. Гав гарчав усе гучніше. «Мене це зараз не обходить», – сказав пан Шпилька, враховуючи те, що я знаю». І кого я знаю? Де той клятий вампір? не маю. Він тут не сидить цілий день, огризнувся Вільям. Справді, в такому разі дозвольте заявити, сказав пан Шпилька, скеровуючи самостріл просто Вільямові в обличчя. Якщо та потвора не буде тут за дві хвилини, я... А вирвався з Вільямових рук, його гарчання переросло в пронизливе Агав до якого вдаються невеличкі собаки, коли їх охоплює лють? Шпилька відсахнувся, закриваючи рукою обличчя. Самостріл вистрілив. Стріла вдарили в одну з ламп над верстатом. Лампа вибухнула. Навсібіч бризнув палаючий газ. Вогняні краплі – Всіяли металевий набір старі коники-гойданки та гномів. Пан Тюльпан відпустив Сахарису, щоб допомогти колезі, і та в повільному вальсі хаотичних подій. З розвороту вкарбувала коліно, йому точнісінько в те місце, в порівнянні з яким будь-яка ріпа виглядала би мінімум нікчемно. Вільям, кинувшись вперед, схопив її і штовхнув на морозне повітря. Коли він продерся назад крізь гурт з-під мосту, члени якого виявляли на вогонь ту ж інстинктивну панічну реакцію, що й на воду з милом, в приміщенні все палало. Гноми боролися з вогнем, що танцював у мотлосі та в їхніх власних бородах. Кілька з них підступали до пана Тюльпана, що стояв на всіх чотирьох, але вже починав підводитись. Пан Шпилька крутився дзигою, тим часом, як розлючений гав, примудрявся гарчати, не розкриваючи щелеп, котрі увіп'ялися в руку пана Шпильки до самісінької кістки. Вільям склав долоні рупором «Тікайте», – заволав він. «Фарба!» Хтось із гномів, почувши його, зернувся на полиці зі старими бляшанками повними загуслої фарби, і тут вибухнула перша з них. Бляшанки були такі давні, що являли собою не більше, ніж іржу, скріплену докупи густим хімічним вмістом. Спалахнули ще кілька. Пан Шпилька метнувся навскоси, все ще намагаючись трусити з руки розлюченого пса. «Зніми цю тварюку, заволав він. «Забудь про неї, мене одяг, горить!» – кричав пан Тюльпан, ляскаючи по тліючому рукаву. З палаючого виру з гучним бз вилітіла бляшанка того, що колись було емаллю, і вибухнула точно над верстатом. Вільям схопив Вернегору за плече. Я сказав, тікаймо, мій верстат він горить. Краще він, ніж ми, біжіть. Рогномів подейкували, що вони значно більше турбуються про золото та залізо, ніж про мислячих істот, бо запаси золота та заліза в світі обмежені, в той час як істот, схоже, стає дедалі більше. Здебільшого так думали істоти на кшталт пана Вітренка. Проти гноми справді дуже турбуються про залізок та золото, адже без них усі ми були б лише більш-менш тямовитими тваринами. Друкарі з'юрмилися біля дверей з сокирами на поготові. Назовні вивалювались хмари ядучого диму, над дахом витанцьовували язички полум'я. Кілька шматків бляшаної покрівлі раптом гучно провалились усередину. Цієї ж миті з дверей вилетіло, лишаючи димний слід якесь ядро. Троє гномів кинулись на нього і тільки чудом не зарубали одне одного. Це був Гав. На ньому все ще жевріли ділянки шерсті, але його очі палали значно яскравіше, і він продовжував переможно гарчати. Він дозволив Вільямові підняти себе на руки, після чого, нашорошивши вуха, обернувся до тверного отвору. «Ось, мабуть, і все», – сказала Сахариса. «Вони могли вибратися через чорний хід», – сказав Верногора. «Бо, до ні, чого б кільком із вас не піти і не перевірити?» «Геройський песик», – сказав Вільям. «Хоробрий було б краще», – машинально сказала Сахариса. «Менше літер, хоча, можна ж і так, песик, герой, атакує бандитів». Хоча це перше слово виглядає не так і героїчно. «Хотів би я вміти думати за головками», – сказав Вільям, здригнувшись. «У Люсі під повіткою, було холодно і вогко». Пан Шпилька, ледве докликавши до кутка, обтрушував з одягу попіл. «Ми мля попались», – видушив із себе пан Тюльпан. «Та, навже», – сказав шпилька, – «тут усе з каменю, підлога, стіни, стеля. Камінь не горить, ясно? Нам треба просто тихо і гарно пересидіти тут». Пан Тюльпан дослухався, дослухався до звуку пожежі над їхніми головами. Подолівці під зачиненим люком маяли жовто-червоні відцвіти. «Мені мля не подобається», – сказав він. Бувало гірше. «Мені це не подобається, мля». «Охолонь, ми звідси виберемось, я народився не для того, щоб підсмажитись!» Довколу верстата та ревів вогонь. У розпечному повітрі, крутячись, пролетіли кілька запізнілих бляшанок з-під фарби, заливаючи все вогненим дощем. В серці пожежі вогонь був жовто-білого відтінку, і зараз він дістався металевих форм, на яких лежав набір». На вимазаних типографською фарбою свинцевих поверхнях набухли срібні краплі, літери заворушились, розповзлися, злились воєдину. Якусь мить на поверхні розплавленого металу плавали слова, невинні слова, такі як «І, правда, зробить вас вільними». Та ось вони зникли і по розжареному до червоного верстату, по дерев'яних скринях, по стосах набору і навіть по купах дбайливо складного брухту потекли тоненькі струмочки. Вони зустрічались, зливались і ширились. Незабаром підлога перетворилась на рухливе, тремтливе дзеркало, в якому перевернуто відображалось рухливе жовто-червоне полум'я. Саламандри на робочому столі Отто відчули тепло. Вони любили тепло, їхні предки еволюціонували в жерлах вулканів. Саламандри прокинулись і замуркотіли. Пантюпан, що ходив від стіни до стіни льоху, наче звір у Ловецькій ямі, Схопив одну з кліток і втупився в створіння всередині. «Що ж це ще мля мерзота, прогорчав він і кинув клітку назад. Тут йому в око впала темна банка поруч, а тут мля чогось написано оперешно. Земляні вугри вже були на межі. Вони теж відчували тепло. От тільки вони походили з глибоких печер з крижаними підземними водами, їхній протест вилився в спалах темного світла. Більша його частина дісталася мозкові пана Тюльпана. Щоправда, після всіх бійок від цього органу залишалось не так багато, навіть попри те, що пан Тюльпан не так уже й часто бився головою, адже це все-таки було досить боляче. Проте там залишався примарний спогад про сніг і соснові ліси, і палаючі будинки, і церкву. У ній вони ховалися. Він був дитиною, він згадав величезні сяючі картини з такою кількістю кольорів, якої він ніколи не бачив. Він морокунув і впустив банку. Вона вдарилась об долівку. Вогри видали ще один вибух темряви. Відчайдушно зливаючись, вони вибиралися з решток своєї в'язниці, ковзали вздовж стіни і намагалися протиснутися у щілини між брилами. Пан Тюльпан обернувся на раптовий звук за своєю спиною. Його колега, закляк на колінах, вчепившись у своє волосся, «Все гаразд?» «Вони в мене за спиною», – прошепотів Шпилька. «Та ні, друже, ті, тут тільки ти і я». Пан Тюльпан поплескав Шпильку по плечу. Коли він задумався, що робити далі, на його лобі від напруження випнулися вени. Раптові, раптові спогади зникли. Тюльпан ще за навчився редагувати свою пам'ять. Що потрібно панові Шпильці зараз, вирішив він, так це пригадати кращі часи. «Гей, пам'ятаєш, як Герар Чобі та його хлопці загнали нас у той мляльох у Квірмі?» – сказав він. – Пам'ятаєш, що ми з ними зробили після? Так, – вимовив пан Шпилька, тупо дивлячись у стіну. – Пам'ятаю. А старого в тому будинку в Генові, коли ми імля не знали, що там хтось є, то ми забили двері і… – Замовч, замовч, просто намагаюся думати позитивно. Нам не слід було вбивати всіх тих людей, – майже нечутно прошепотів пан Шпилька. Чому це здивувався пан Тюльпан, але нервовість пана Шпилькіт знову пронизала його наскрізь. Він схопився за шкіряну шквору, шворку на своїй шиї і відчув заспокійливу вагу. Судно судну годину картоплина може дуже знадобитися. Плюс за спиною змусив його озирнутись, і його обличчя просвітлішало. «Так чи так, ми врятовані», – сказав він, – здається, почався млядощ. Зі щілин довкола люка в стелі дріботіли срібні краплі. «Це не вода!» – вереснув Шпилька, підхоплюючись. Краплі, зливаючись, перетворились на невпинний струмок. Плюс лунав якось дивно, а сама рідина збиралась у горбик під люком. Але на його верхівку наливались усе більше рідини, і пляма все ширше розповзалася по підлозі. Шпилька з тюльпаном позаткували до дальньої стіни. «Це розплавлений свинець!» – сказав Шпилька. «Вони ж друкують ним ту газету!» «Мля! І багато його сюди налється!» Сюди? Ну, не більше за пару дюймів. Протилежному кінці льоху озерце металу торкнулося лавки Отто, і та затеміла. Нам треба на щось піднятися, сказав Шпилька, поки воно не захолоне. В такий мороз це не забере багато часу. Але тут, мля, нічого немає. Нам кінець. Пан Шпилька на мить притиснув долоню до очей і глибоко вдихнув повітря, що вже добре прогрілося під неквапним сиблястим дощем. Потім він розплющив очі. Пан тюльпан покірно дивився на нього, адже рішення приймав пан Шпилька. «Я маю план», – промовив він. «Це добре, добре. Мої плани завжди успішні, вже ж. А то. Я завжди казав, що ти, мля, просто геній. Як тоді, коли ти придумав, щоб ми скрутили? Я завжди дбаю про інтереси нашої фірми, так? Ну ясно, Геш». «Отже, мій план. Це не ідеальний план, але набійся з ним, дай мені свою картоплину. Що?» Рука пана Шпильки раптом рвонулась уперед, і арбалет завмер за дюйм від горла пана Тюльпана. «Ніколи сперечатись, давай сюди негайно кляту картоплину, у нас немає часу на те, щоб ти думав». «Невпевнено, але з традиційною вірою в здатність пана Шпильки знайти вихід з глухого кута, пан Тюльпан зняв через голову поворотку з картоплиною і передав її панові Шпильці». Гаразд, сказав пан Шпилька. Одну половину його обличчя раптом судомило. Ось що я думаю. Пошвидше урвав його пан Тюльпан. Бо воно вже за пару дюймів від нас. Ось що я думаю. Я думаю, що в мене надто дрібна тілобудова, пане Тюльпане. Ти не зможеш спертись на мене. Я не підійду. А ти велетень. Я не хотів би бачити, як ти страждаєш. Він натиснув на скобу Це був хороший постріл. Пробач, Прошепотів він під плюскі цвінцю. Пробач, пробач. Але я народився не для того, щоб підсмажитись. Пан Тюльпан розплющив очі. Навколо було темно, але в затьмаряному небі вгадувалось щось на кшталт зірок. Повітря було непорушним, але звіддаля чувся непевний шерех, ніби вітер шурхотів у сухому лісі. Він трохи почекав, але нічого не сталося, і він спитав, «Тут хто-небудь мляє? Тільки я, пане Тюльпане». Частина темряви відкрила очі, на нього знизу вгору, Поглянули дві плями блакитного світла. «Мля, той виродок вкрав мою картоплину. Ти, мля, смерть. Достатньо просто смерть. А хто ви чекали прийде? Е, для чого? Назвати вас своїм? Не знаю. Я, мля, ніколи про це не навіть не здогадувалась. Все, що я знаю, це що, поки ти маєш свою картоплину, все буде гаразд». Антюльпан пробарабанив цю фразу як папуга, але тепер пам'ять небіщика, яка не забуває нічого, повернула його в той час, коли він бачив світ з висоти двох футів і мав три руки від роду. Бурмотіння дідів, плач бабусь, снопи світла крізь священні вікна, посвист вітру за дверима, а всі дослухаються, чи не йдуть солдати. Чужі чи свої неважливо, коли війна триває так довго. Смерть обдарував тінь пана Тюльпана довгим холодним поглядом. Примітка 28. Смерть Смерть, як божество, чи просто смерть з великої літери англійської має жіночий рід. Проте, це не настільки чітко відчувається, як в українській мові. Відтак, Прачет із власних творчих міркувань зробив її персонажем чоловічого роду, чим не би, як засмутив численних перекладачів Прачета, враховуючи, що пан смерть фігурує у всіх, без винятку, романах серії «Плаский світ». І це все? Так. Вам не спадало на думку, що ви могли дещо пропустити? Посвист вітру за дверима, запах олійних ламп, свіжий кислотний запах снігу, який мете духати через... І якщо я щиро про все пошкодую, промимрив тюльпан. Він геть загубився у світі темряви, не маючи собою жодної, навіть геть, геть завалящої картоплини. Свічники. Вони були золоті, їх зробили сотні років тому. З їжі була лише картопля, яку доводилось викопувати з-під снігу, але свічники були золоті. І якась стара жінка сказала, поки маєш картоплину, все буде гаразд. Примітка 29. Спогади пана тюльпана, вочевидь включають в себе видовище католицького собору «Кольорові вікна» та свічки. Поєднання зі сповідом про картоплю можна припустити, що англієць Пратчетт натякає на Ірландію. Як відомо, Ірландія століттями страждала від англійських колонізаторів, а недорід картоплі поряд з антиірландською політикою Лондона в другій третині ХІХ століття. призвів до справжнього голодомору, від якого померло до чверті ірландців. Вам згадували зв'язку з цим про будь-якого Бога? Ні. прокляття. «І навіщо вони полишають мені розбиратися з такими речами?» – зітхнув смерть. «Ви віруєте, але ви ні в що не вірите!» Пан Тюльпан стояв, похиливши голову. В його пам'ять протікало все більше спогадів, ніби кров, що тече під зачинені двері, і хтось уже смикає ручку і ламає замок. Смерть кивнув. Принаймні, як я бачу, ви все ще маєте свою картоплину. Пан тюльпан схопився рукою за шию, на кінці шнурка висіло щось тверде і зморшкувате, і на ньому лежав примарний відблиск. Я думаю, він її забрав, вигукнув тюльпан. Його в обличчя осяяла Надія. Ах, звісно, ніколи не знаєш, де знайдеш картоплину. То тепер усе буде гаразд. А як ви самі, самі думаєте? Пан тюльпан ковнув слину. «У цьому світі на брехні далеко не заїдеш. У щілину під дверима сочились усе свіжіші спогади, вони холодили душу і волали про помсту. – А це вимагатиме більше, ніж картоплини, – нарешті сказав він. – Ви щиро про все шкодуєте? У мозку пана Тюльпана вімкнулись найменш зношені частини – ті, що давно припинили діяти або й ніколи не працювали. «А як мені це зрозуміти?» Смерть змахнув рукою. Вздовж дуги, проведеної в повітрі кістяними пальцями, з'явився шеред пісочних годинників. «Мені відомо, що ви естет, пане Тюльпане. Я, наскільки дозволяють, мої скромні здібності теж». Смерть вибрав один із годинників і підняв його вгору. Довколи нього закружляли зображення яскраві, проте нематеріальні, як сама тінь. «Що це?» – спитав Тюльпан. «Життя, пане Тюльпане, всього лише життя не всі з них, звісно, є шедеврами, часто вони виглядають наївно з точки зору балансу емоцій та дій. Та все ж вони приваблюють і вражають і кожен з них по-своєму. Витвір До того ж, вони, безумовно, складають чудову колекцію. Смерть підняв інший пісточний годинник, пан Тюльпан спробував позадкувати. Так, колекцію. І якби мені, пане Тюльпану, довелося скласти коротке описання цих життів, воно включало б слово «короткі». Смерть підняв ще одного годинника. Ах, Нуга Вельський. Ви, звичайно, його не пам'ятаєте. Він просто невчасно увійшов до своєї хишки. А ви – зайнята людина. І не можете пам'ятати кожного. Бачите його інтелект? Цей справжній діамант, що за інших обставин міг би змінити світ, був приречений з'явитись у такому часі і просторі, де життя є лише щоденною безнадійною війною. І все ж доки не настав той день, коли він виявив як ви крадете його кожух, він навіть у своєму крихітному селі зумів. Пан Тюльпан підняв руку, вона тремтіла. Це та перецмертна мить, коли в мене перед очима проходить усе моє життя. Насправді лише його крихітна частина. Яка саме? Частина між народженням і смертю. Але головне не це, бо, пане Тюльпане, зараз йдеться про те, як ваше життя проходило перед очима інших. Коли прибули голими, все було вже скінчено. Пожежа виявилася сильною, але не тривалою. Вона припинилася, бо більше горіти було нічому. Юрма, що завжди збирається в таких випадках, оцінила видовище не надто високо, адже ніхто не загинув і розійшлася до наступної нагоди. Стіни повітків ціліли. Половина бляшаної покрівлі втім упала всередину. Тепер крізь неї, в свою чергу, почав падати сльотавий сніг. Він Пів на гарячих уламках, серед яких обережно пробирався Вільям. Кілька ще не згаслих жарин тьмяно освітлювали верстат. Вільям чув, як на ньому шкварчить слюта. Ремонту підлягає? спитав він Верногору, що йшов слідом. Нуль шансів хіба що, рама, врятуємо, що зможемо. Послухайте, мені так шкода, ти не винен, сказав гном, підгилюючи закиптюжену каністру. «Та й це ж не кінець світу. Ми ще винні купу грошей, Гаррі, королю». «Не нагадуйте. Мені й не доведеться. Він сам нагадає. Нам обом». Вільям накрутив куртку на руку і відсунув шматок покрівлі. «Столи вціліли. Вогонь іноді робить дивні речі», – похмуро сказав Варнегора. «До того ж, мабуть, їх захистила обвалена покрівля». «Я маю на увазі, що хоч вони й трохи обгоріли, на них можна працювати». О, ну, тоді нам і горе, не біда. Кинув гном, барометр його голосу змістився спохмуро на значні опади. Коли збираєшся вичитувати новий випуск? Ні, ви погляньте, на шипі для нотаток, котрі у мене на столі деякі папірці лише ледь обгоріли. Життя сповнене дорогоцінних несподіванок, пробормотів Вернигора. Аго, панночко, по-моєму, вам не варто сюди заходити? Вигук був адресований Сахарисі, що шукали прохід у почернілих руїнах. «Я тут працюю», – сказала вона. «Ви зможете полагодити верстат?» «Ні, йому кінець! Це просто брухт!» «Ми втратили верстат! Шрифт, метал! Ви обоє мене чуєте чи ні?» «В такому разі нам треба дістати інший верстат», – рівно сказала Сахариса. Навіть верстат зі звалища обійдеться тисячу доларів, відрубав Вернугора. Зрозумійте, це все в нас нічого не лишилось. Я маю певні заощадження, сказала Сахариса, змітаючи зі свого столу кам'яне кришево. Може, ми могли б купити один із тих невеличких ручних верстатів, що хоч якось продовжити роботу. Я в боргах, сказав Вільям, але, можливо, міг би влізти борги ще на кілька сотень. Як гадаєте, ми зможемо працювати, перекривши дах фанерою? Чи нам краще переїхати?» «Я не хочу переїздити. Кілька днів попрацювати, і це місце буде в порядку», – сказав Віллім. Вернигора склав долоні рупором. «Агов! Говорить здоровий глузд! У нас немає грошей!» «Тут не так уже і багато місця, особливо, якщо розширюватися, – сказала Сахариса. – Куди?» Під журнали, — сказала Сахариса. На її волосся сідав сніг. Довколо в безнадійній рятувальній операції метушилися гноми. — Так, я знаю, газета — це важливо, але верстат надто довго стоїть без роботи між випусками. І я, ну, впевнена, що має існувати попит, наприклад, на жіночий журнал. — Верстат стоїть без роботи, — перепитав Вернгора. — Він уже не запрацює. — Журнал про що? — спитав Вільям, не звертаючи на гнома ані найменшої уваги. — Ну, про моду зображенням жінок у модному одязі, про в'язання, ну щось таке. І не кажи мені, що це нудно, його купуватимуть. Одяг? В'язання? Багатьом це цікаво. Мені ця ідея не дуже до вподоби, сказав Вільям. Так само можна думати, що хтось купуватиме чисто чоловічий журнал. А чому ні? От що ти друкував би в такому журналі? Ну, не знаю. Статті про алкоголь. Зображення жінок без модного одягу. У будь-якому разі нам знадобиться більше авторів. Можна сказати, спитав Вернгора. Такі речі може робити кожен, сказав Сахариса. Якби це потребувало якогось великого розуму, ми б не впоралися. Теж правильно. Непога... Непогано продавався б журнал на ще одну тему, сказав Сахариса. За її від верстату відвалилась частина механізму. Агов, агов, я відчуваю, що мій рот розкритий і кричить, втрутився Вернигора. Невже назовні нічого не чутно? Кішки, сказав Захариса. Багато хто любить кішок. Зображення кішок, історії про кішок. Я над цим давно думала, його можна звати світ кішок. Плюс світ жінок і світ чоловіків. Світ в'язання, світ печива. В мене була ідея другу господарки, але мушу визнати, твоя пропозиція все певним чином закільцьовує кільця, гаразд, потім. Крім того, в місті багато гномів, ми могли б випускати журнали для них, наприклад, що в цьому сезоні носять номи, котрі слідкують за модою? Кольчуги і шкіру, автоматично відповів Вернегора. — Та про що ви? Ми завжди носимо кольчугу і шкіру. Сахариса не звернула на нього уваги. Вернегора зрозумів ці двоє перебувало у власному світі, і він більше не мав нічого спільного з реальністю. Це буде даремна витрата, сказав Вільям, я маю на увазі витрата слів. І що? Запаси слів безмежні? Сахариса погладила його по щоці. Думаєш, слова, які пишеш ти навіки? Аж ніяк. У цій газетній справі слова, вони живуть день, максимум тиждень, а потім їх викидають, сказав Вільям. Щось, може, залишається в головах. Життя газети кінчається зовсім не там, де голова, сказав Вільям. Швидше, цілком навпаки. А чого ти чекав? Газети, це не книжки, це просто швидкі слова, посміхніше. Є проблема, сказав Вільям так. Ми не маємо грошей на новий верстат, нашу редакцію зруйновано, ми розорилися, все скінчено. Ти розумієш? Захариса опустила очі. «Так, слабко сказала вона, тільки сподівалася, що ти – ми ж були так близько, так близько!» – Вільям відкрив записник. «Ми би всьому розібрались. Я майже все з'ясував. Але все, що я тепер можу з цим зробити, передати ваймсу. «Де свинець?» – Вільям поглянув на руїни. «Бодоні!» – скотюбився біля верстата, намагаючись зазирнути під нього. «Свинцю немає сліду!» – сказав він. – Він десь має бути, – сказав Верногора. – Як твердить мій досвід, двадцять тонн свинцю не можуть просто підвестись і піти геть. – Він мабуть поплавився, – сказав Бодоні. – На підлозі є кілька крапель. – Льох, – сказав Верногора, – допоможи мені. Він ухопився за почорнілу балку. – Зараз я допоможу, – сказав Віллім, обходячи скалічний стіл. – Схоже, все одно нічого кращого мені не зробити. Він взявся за обгорілу деревину і потягнув. Пан Шпильково знісся з отвору, як цар демонів. Навколо нього клубочився дим, а сам він безугаво верещав одну хрипку ноту. Він дерся вище і вище. Він змів верневору єдиним рухом руки, його пальці намертво стиснули Вільямову шию, а він продовжував підійматися. Вільям упав просто на один зі столів і відчув пронизливий біль, коли якось Якийсь уламок прохромив йому руку. думати про біль, котрий він уже відчув, було ніколи, бо, схоже, попереду на нього чекав значно більший біль. Обличчя створіння з Льоху було задюєм від нього. Очі на цьому обличчі нажаховно дивилися крізь Вільяма на щось неймовірно страшне, але руки продовжували стискати його горло. Вільям і в страшному сні не використав би в статті такі заяложені кліше, як руки мов лещата, але в міру того, як його свідомість почала занурюватись у темно-червоний колодязь, внутрішній редактор зауважив: "Геш, це воно. Знаєш, такий здоровецький залізний пристрій з двох половинок. Очі створіння раптом з'їхались до купи, вереск припинився, нападник скотюрбившись, хитнувся вбік. Відвівши голову, Вільям побачив сахаристу, що робила крок назад. Редактор в його голові швидко записуючи спостерігав, як він спостерігає за нею. Мабуть, вона копнула його в... Ну, ти знаєш, мабуть, це все ті кумедні овочі, мабуть. Але йому була потрібна інформація. Вільям скочив на ноги і несамовито замахав гномом, котрі набігали з занесеними сокирами. «Стійте, стійте, послухайте, брате Шпилько!» Він скривився від болю в руці, подивився на неї і з жахом побачив зловісне вістря шипа для нотаток, що стирчав з рукава. Пан Шпилька намагався сконцентруватись на хлопчині, що раптом вхопив себе за руку, але сконцентруватись йому ніяк не давали тіні. Тепер він не був певен, що живий. О, це воно, він таки помер. Весь цей дим, весь цей галес, весь цей шепіт у його власних вухах – усе це, напевно, було пеклом. Але ж, ага, він мав зворотнього квитка. Він із зусиллям випростався. Витяг з-під сорочки картоплину покійного пана Тюльпана, підняв її вгору. – Маю картоху, гордо», – гордо сказав він. Гаразд, ну – Зараз, ну? Вільям поглянув на опалене обличчя з налитими кров'ю очима, що виражало моторошний тріумф, а тоді – на змушкувати овоч на шворці. Цю мить, реальність пливла довкола нього майже так само, як довкола пана Тюльпана, і демонстрація овоча викликала лише одну асоціацію. Е, «Цей не дуже смішний», – вимовив він, – і скривився, витягуючи шип. В Москові пана шпильки зійшов з рейок останній поїзд. Він випустив картоплину і порухом, в якому не було нічого свідомого, а тільки чистий інстинкт, вихопив з-під куртки довгий кінжал. Постать перед ним стала лише тінь однією з цілого сонми тіней, і він кинувся на них на всі одразу. Цю ж мить Вільям із зусиллям смикнув за шип його кулак і затиснутим в ньому гостряком викинуло вперед, і це стало останнім, що зрозумів пан шпилька. Мокрий сніг шипів на залишках жару. Вільям не міг відвести погляду від здивованого обличчя. Світло в очах нападника раптом згасло, і сам він поволі осів на землю, однією рукою судомно хапаючись за картоплину. «Ох!» – долинув звідкилясь із далеку голос Сахарису. «Ти його зарізав!» На в руках крапнула кров. «Я…» «Дайте бинт!» – вимовив він. Він знав, що лід може видаватись гарячим, але зараз шок переповнював його вени справжнім, крижаним вогнем. Він потів кригою. Сахариса кинулась до нього, віддираючи шматок рукава блузки. «Не думаю, що це серйозно», – сказав Вільям, намагаючись посадкувати. «Гадаю, це просто подряпина». «Що тут відбуватись?» Вільям зиркнув на кров на своїй руці, а потім на отто, що стояв на купі уламків з виразом подиву на обличчі та двома пакунками в руках. «Я тільки вихочу на фюнф хвилин прикупити кислота, повертаюся тут усе. ох лих, ох Вернигора вихопив із кишені камертон і, вдаривши по шолому, відобув, видобув дзвінку ноту. «Швидше, хлопці!» – він змахнув камертоном. «Ой, прийди до служіння!» – гноми підхопили, але Отто звільно змахнув рукою. Ні, я все контролірен, хоча данки все одно, сказав він, і я здогадуюсь, що сталося, а все ж, це все натовп, так, рано чи пізно все кінчається натовпом, так було з майном другом Борисом, він показав їм чорний стрічка, але вони тільки посміятись і, гадаю, цим людям потрібні були не всі, сказав Вільям. хотів би я поставити йому кілька запитань, незважаючи навіть на, типу, чи вперше ви когось душите? Або скільки вам років пане вбивце, поцікавився Боддоні. Щось кашлянуло», – Здається, звук ішов з кишені куртки вбитого. Вільям, сподіваючись на пораду, озирнувся на гномів, але ті мов заклякли. Тоді він неохоче і вкрай обережно обмацав заяложену куртку і врешті-решті витягнув з неї довгасто поліровану скриньку. Він відкрив скриньку, зі свого гнізда на нього поглянув крихітний зелений бісик. Гм? сказав він. Найновіший смартгон? здивувався вірям. Убився з новеньким смартгоном. Цікаво було б зазирнути до папки мої плани на завтра, зауважив будоні. Бісик моргнув. Відкрити папку? спитав він. Логін пароль заборонив виконання більшості функцій, попри мій унікальний список звукових доріжок для кожної нагоди чи настрою. Е, твій колишній власник? «Твій вже не власник, вимовив Вільям, поглянувши на холоноче тіло пана шпильки. Ви новий власник? спитав бісик. Ну, напевне. Вітаю, вигукнув бісик. Гарантія не надається, якщо вказаний пристрій продано, загублено, подаровано, вкрадено чи віддано в найми, якщо тільки у вашому розпорядженні не залишається оригінальна упаковка та частина друга гарантійного талону, заповнена належним чином, згідно з інвідуційно, но очистити пам'ять. Бісик витягнув, витягнув в вухчистку і намірився вструмити в гігантське вухо. Стирання пам'яті. Так? Ні? Твоєї? Пам'яті? Що? Старання пам'яті? Так? Ні? Ні, скрикнув Вільям. Краще розкажи мені повністю все, що пам'ятаєш, додав він. Натисніть кнопку пуск, нетерпляче сказав бісик. І що це дасть? Мене вдарить маленьким молоточком, і я визерну, щоб побачити, яку кнопку ви натискаєте. А чому б тобі просто ну, не заговорити? Слухайте, не я вигадую правила. Ви мусите натиснути кнопку, все є в інструкт. Вілім обережно поклав скриньку боком на стіл. У кишені набіжчика виявилось також кілька оксамитових мішечків. Їх Вілім теж поклав на стіл. Кілька гномів спустились залізною драбиною до Льоха. Незабаром Бодоні піднявся назад. Він мав замислений вигляд. Там унизу лежить якийсь чолов'яга, сказав він. Лежить у свинці, мертвий, спитав Вілім з підозрою, дивлячись на мішечки. Сподіваюсь, справді сподіваюсь. У нього там, так би мовити, неприємний вигляд. Зокрема, з підсмаженого боку. А в його голові стершить стріла. Вільям, ти розумієш, що це мародерство над трупом? – спитала Сахариса. Добре, відсутньо, сказав Вільям. Зараз саме час. Він перевернув один із мішечків, і столом покотилося дорогоцінне каміння. Вернигора видав придушений звук. Найкращими друзями геномів після золота завжди були діаманти. Вільям висипав в міст решти мішечків. «Як ви гадаєте, скільки все це коштує?» – спитав він, коли коштовності нарешті завмерли і перестали переливатись на світлі. Вернигора вже витягнув зі внутрішньої кишені з і вивчав кільця кілька з найбільших каменів. «М? «Що? О, десятки тисяч, може з тисяч сто, а може і значно більше. Ось цьому ціна, як на мене півтори тисячі. А це ж ще не найкращий. Мабуть, він їх украв», – вигукнула Сахариса. «Ні», – спокійно сказав Віллім, – «про таку велику крадіжку». «Ми б неодмінно почули. Тобі обов'язково повідомив би який-небудь який молодий чоловік. Не могла б перевірити, чи має він гаманець?» «І все? Та навіть думка. будь ласка, пошукай, криклятий гаманець!» «Повторю Вільям, а я тим часом огляну його ноги, хоча теж нервуся цього робити, але це тема, істерики відкладаємо на потім, гаразд!» На нозі набійщика був напівзагоєний слід собачого укусу. Для порівняння Вільям закотив власну холошу, Тим часом Сахариса, відводячи очі, видобула з кишені куртки гаманець коричневої шкіри. «Є натяки щодо його особи?» – спитав Вільям, старанно вимірюючи розміри укусів олівцем. Він почувався надзвичайно спокійним, він навіть не був певен, що думає взагалі. Це було схоже на сон, котрий відбувається в іншому вимірі. М -м, «На гаманці є тиснений напис», – сказала Сахариса. «Який?» – «Дуже неприємна персона», – прочитала вона. «Цікаво, хто міг би замовити такий напис на власному гаманці. – Яка-небудь неприємна персона? – сказав Вільям. – Ще щось є? – Записка з адресою, – сказала Сакариса. – Я не мала часу сказати тобі, Вільяме. – Коротше, що там написано? – Вулиця Нетацька, 50. Саме там ці люди мене й схопили. Вони, мене, вони мали ключа і так далі. – Вільяме, це ж міський будинок твоєї родини, правильно? – «Що накажете робити з дорогоцінностями?» – спитав Вернегора. «Тобто ну, мені ж ждав ключа ти, – нервово сказала Сахариса, – але там уже був той чоловік, у люсі, дуже надферезий і дуже схожий на правителя ветеранів. А потім з'явились ті люди, побили скеля і тоді я ні на чому не наполягаю, – сказав Вернегора. Але якщо все це накрадене, то я знаю, чимало місць, де за це дадуть найкращу ціну навіть у такий пізній час». На жаль, вони поводились незвичайно невиховано, але я не могла зовсім нічого вдіяти. Я маю на увазі, що просто зараз нам цілком вистачить зовсім невеликої кількості готівки. Гноми дівчина одночасно зрозуміли, що Вільям не слухає. Здавалося, його бліде обличчя відокремлене невидимою, невидимою але непроникною стіною тиші. Він повільно витягнув руку зі смартгоном і натиснув кнопку «Пуск». Почулося тихе. Ой. Бж, бж. Що це? спитала Сахариста. Перемотко, відсутньо, сказав Вільям. Бісик, ніби проговорює все, що чув, задом наперед. У мене колись була рання версія такого, додав він. Зіщання припинилось, бісик дуже стурбовано сказав. І що з ним сталося? Я повернув його в магазин, бо він погано працював, сказав Вільям. Це тішить, сказав бісик. Ви уявити не можете, що деякі власники робили зі смартфоном один. А чому він погано працював? Бо вилетів з третього поверху, сказав Вільям. Через базікання. Нинішній бісик виявився миткішим. За більшість своїх співплемінників, він відреагував миттєво. ж Раз-два. Раз-раз-раз. Наче нормально. Це брат Шпилько, здивувалася Хариса. Скажіть щонебудь, пане Тюльпане. Голос змінився утробним гарчанням сестри Дженніфер. А що казати? Це ненормально, говорити мля з якоюсь скринькою. Ця скринька, пане Тюльпане, може стати перепускою світле майбутнє. Я думав, нам, мля, треба гроші. Це допоможе нам бути. БЖЖ. Трохи вперед, каза Вільям. БЖ. Собака має індивідуальність, а індивідуальність це серйозна. До того ж існують цілком однозначні. Це підступ, сказав Адвокат. Що мені робити з каменями? спитав Вернигора. БЖ. Я міг би додати до вашого гонорару ще 5 тисяч коштовності. БЖ. Я хочу знати, хто віддає ці накази. БЖ. Мої клієнти мають довгу пам'ять і глибокі кишені. Бісик почав затинатись від жаху. Вільям натиснув кнопку пауза. Гроші дав підступ, сказав він, і підступ усім керував. Ви почули згадку про клієнтів? Розумієте, що це значить? Той, хто носив цей пристрій, був одним із тих, хто напав на ветерані. І вони мали ключ до нашого будинку. Ми не можемо привласнити ці гроші, сказав Захариса. Вільям знову натиснув кнопку Бжж. Що брехня може перетину... перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу? Звичайно, ми, почала Сахариса. Він натиснув кнопку. Бдж, брехня може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. Він знову натиснув кнопку. Бдж, може перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. Бдж, перетнути світ швидше, ніж правда взує одну ногу. Бдж, ніж правда взує одну ногу. Ти в порядку вілями? спитала Сахариса. Спізнілий шок, про що потім буває така реакція. Пане Вернигорова різко сказав Вільям, все ще сидячи до них спиною. «Ви казали, що можете знайти новий верстат. Я сказав, що він коштуватиме. Можливо ж меню рубінів?» Вернигора розкрив долоню. «Отже, це наше? Так. Ну, зранку я можу купити хоч десять верстатів, але це не те, що купити десяточок тісточок». Я хочу почати верстку за півгодини, сказав Вільям. Ото, потрібен знімок ноги брата шпилька. Потрібні також коментарі всіх задіяних осіб, навіть старого тхорона. І знімокава, отто. І мені потрібен друкарський верстат. Я ж уже сказав, де ми візьмемо верстат серед но. Підлога струснулася, ворохнувши купи уламків. Погляди всіх присутніх звернулися до високих яскравих вікон сенсацій. Сахариси, що досі розширеними очима дивилися на Вільяма, вдихнула так глибоко, що отто. Зашопів, відвернувся і почав щось нервово могилькати. «Ось твій верстат!» – закричала вона. «Тобі лишилось тільки в його взяти!» «Так, але вкрасти!» – почав гном. позичити, сказала Вільям, І половина каменів ваша!» «Ністрі верни гори роздулися. Одну хви!» – розлючено почав він і раптом затнувся. «Ти сказав половина?» «Так!» «Хлопці, за мною!»